Eta pagoela azte deteskaz egintzen Moseramai prozesua dinamiazatuko duen enpresako kidea bertan zegoela, eta guk informazio guztia eskatuko duela dokumentua, proiektuazen den, prozesuazen izangoen. Eta oraini kan ere azte ez dugula dokumentazio hori jaso. Eta bide horretan bagia esan o ez du e, bere lekurik eduki, duki prozesuen eta nulertzen dugu horren garrantzitsua den e, prozesu bat eta aurre kontuetaz ari garenean, bagutsienez, ez zera aurrela eraman maina lehen e, talde guztiekin ahostu zerbait izan barko lukeela. Eta horregia esan, guk e, e, kriston utxunea topatun du.